Pista 2 Istoria culturii și civilizației de Ovidiu Drâmba Volumul 1, pagina 17 Aceste începuturi, care s-ar situa deci în urmă cu 550.000 sau 600.000 de ani, se grupează în două mari epoci, denumite după tehnica predominantă de prelucrare a uneltelor și armelor de piatră, Paleolitică, perioada în care forma uneltei de piatră, de obicei de silex, era obținută prin lovire sau prin cioplire, prin tehnica percuției directe sau mediate, și epoca neolitică, în care unalta de piatră mai puțin dură și rezistentă decât silexul era șlefuită. Epoca paleolitică se subdivide în trei faze. Prima, paleoliticul inferior, se presupune că ar fi avut o durată de peste 400 de mii de ani. Este faza hominizilor amintiți și a altora asemănători. În paleoliticul mișlociu, a cărui durată pare să fi fost de aproximativ 100 de, mii de ani, tipul preuman dominant a fost Homo primei genius, așa numitul om din Neandertal, a cărui prezență pe teritoriul României este documentată arheologic, de exemplu, în peștera din Ohaba Ponor. Omul din Neanderthal a apărut deci în urma poate chiar cu 180.000 de ani, deși mai plauzibilă pare cifra dată de alți autori de 90.000 de ani și a dispărut în perioada interglaciară ris vürm În locul lui în Paleoliticul Superior, care a durat probabil 42.000 de ani sau numai 31.000 de ani după regiuni și a făcut apariția simultan în Europa, în Africa de Nord și de Est, în Palestina și chiar în China. Tipul uman actual, Homo sapiens Acesta este cunoscut în trei varietăți principale, denumite după localitățile unde urmele lor au fost descoperite. Cro-Magnon, tip antropologic înalt și care se crede că ar fi strămoșul populațiilor europene autohtone. Consulate, oameni de mici de statură, tip de tranziție spre cel al eschimoșilor actual și varietatea Grimaldi cu caractere negroide. Cât privește epoca neolitică, arheologic disting o fază preliminară de tranziție numind-o mezolitică sau epipaleolitică. Caracterizată de trecerea la economia agricolă și la creșterea animalelor, acesta ar începe odată cu sfârșitul ultimei glaciațiuni, deci în urmă cu aproximativ 10.000 de ani, și s-ar încheia odată cu începuturile folosirii și prelucrării metalelor de către 4.500 înaintea erei noastre. Nota 1 Primul metal folosit, la început în stare naturală, apoi prin topire, a fost cuprul, din mileniul al V-lea, înaintea noastre. În orientul apropiat, metalurgia brontului a apărut poate chiar la sfârșitul mileniului al IV-lea, înaintea noastre. Din mileniul următor datează și cele mai vechi obiecte de fier cunoscute găsite în mormintele din Ur și în piramida lui Cheops. Hitiții deținau încă din secolul al XIV-lea, înaintea noastre, secretul și primatul prelucrării fierului. În regiunea egeo mediteraneană prelucrarea fierului a început după anul 1200 înaintea noastre. Totuși, piatra a continuat să furnizeze multe tipuri de unelte, cele mai comune și cele mai utile vieții de fiecare zi, încă mult timp după momentul folosirii și prelucrării aramei. Închei nota toate aceste diviziuni și subdiviziuni nu constituie însă și de limitări cronologice sigure, unanim admise de preistoricieni și în general valabile, căci durata lor diferă de la o zonă la alta. Ele servesc pentru a indica doar o anumită ordine de succesiune tipologică, anumite sisteme de viață materială, socială și spirituală, deci faze și tipuri de civilizație și cultură. Indicațiile de ordine a cronologiei pe care ele le pot da sunt limitate la anumite regiuni, mai mult sau mai puțin circunscrise. Pe de altă parte, durata acestor perioade ale preistoriei n-a fost aceeași peste tot, n-a fost identică în toate ariile geografice. În unele regiuni predomina încă un tip de civilizație paleolitică, în timpul când în Orientul apropiat se prelucrau de milenii metalele. Unele zone culturale s-au izolat treptat, urmând o evoluție proprie. Astfel, America precolumbiană, deși a rămas într-un stadiu de civilizație fundamental și tipic neolitică, a ajuns totuși să realizeze forme remarcabile de civilizație și de cultură urbană. Evoluția civilizației umane nu este un proces uniform, nu se desfășoară în forme simultane și paralele, chiar, nici chiar în regiune apropiate geografic. Uneori chiar în interiorul uneia și aceleași arii geografice mici, decalajele sunt evidente. Egiptul, de exemplu, mai folosea încă primitive unelte de piatră în timp ce construia acele uimitoare capodopere de știință și de tehnică, piramidele. Anumite forme de civilizație și de cultură preistorică se pot prelungi și în epoca istorică. Pe de altă parte, nordul Europei continua să trăiască într-o primitivă fază de civilizație neolitică, în timp ce, pe malurile Eufratului, scribii regali transcriau codul lui Hammurabi sau epopea lui Gilgamesh. Epoca paleolitică Perioadele Ceea ce caracterizează fundamental epoca paleolitică este totala dependență a omului de natură. Faptul acesta este demonstrat de felul alimentației, al locuinței, al uneltelor sau al armelor și chiar de sensul artei practicate în această perioadă. De-a lungul întregii epoci paleolitice, strămoșii omului actual se hrăneau cu ceea ce le oferea natura. Plante, munguri, alge marine, fructe, rădăcini, semințe, bulbi, ciuperci, apoi melci, insecte, crustacee, ouă, șopârle, pești, șerpi, cârtițe și alte animale mici. Sursa principală de alimentație, cel puțin pentru anumite faze ale paleoliticului, o ofera vânătoarea. Primele dovezi arheologice în acest sens, datând din paleoliticul inferior, arată că strămoșii omului, sapiens, începuseră să vâneze probabil și animalele mari, chiar rinocerul pădurilor sau elefantul stăpelor, a cărui lungime atingea 5 metri, iar îngreuta de până la 8 tone. Vânătoarea acestor periculoase pachiderme se efectua cu ajutorul a asuliței de lemn, care avea probabil o lungime de 3 metri și vârful ascuțit, călit la foc. Mai eficace cu rezultate mai consistente și mai puțin primejdioase, era vânătoarea prin hăituire. Animalul, singur sau în turmă, era gonit de grupul de vânători spre o prăpastie, o faleză înaltă și abruptă sau o groapă uriașă, mascată cu crengi și având în în fundul gropii pare ascuțiți. Cu această metodă vânează elefanții și în toți de azi. În perioada următoare a paleoliticului mijlociu, în locul elefantului stepelor și al rinocerului de pădure, au apărut după regiuni mamutul și rinocerul lânos, uriașul urs al cavernelor, o specie de capră de munte, muflonul, bizonul, antilopa, cerbul, calul sălbatic și măgarul sălbatic. Într-o singură stațiune preistorică din Ucraina s-au găsit resturile a 12 mamuți, ceea ce însemna circa 50 de tone de carne. În stațiunea Pred Most din Moravia peste 1000 de mamuți uciși, iar într-o altă stațiune resturile a 2400 de bizoni, care deci vânătorilor aproximativ 3600 de tone de carne comestibilă. În faza superioară a paleoliticului, vânatul de bază îl constituiau pachidermele, până la dispariția lor din Eurasia. Și mai ales calul sălbatic, animal periculos, greu de vânat, care era hăituit și cu ajutorul focului. La Solutre, în Franța, s-au găsit într-o prăpastie resturile a circa 100.000 de cai sălbatici vânăți în acest mod. Cerbul, renul, precum și calul sărbatic, erau vânați acum cu arme noi, cu sulițe aruncate la distanță și chiar cu săgețea zvârnite cu ajutorul unui propulsor. Alcul cu săgeți va apare abia la sfârșitul neoliticului. Cu sulițe aruncate de la distanță erau vânați și ursul și mistrețul, care în anumite zone ocupau un loc important în alimentație. Capra neagră și țapul sălbatic se vânau cu săgeți sau erau prinși în curse. Animalele mici, de pildă iepurele sau păsările, rața și gâsca sălbatică, băda cocorul, aveau o importanță mai mică în economia alimentară a erei paleolitice. Nu se și peștele și mai ales în regiunile unde se găsea somonul. Marile feline, leopardul și uriașul leu al cavernelor erau înfruntate de om numai în scop de apărare, nu pentru a fi consumate. În perioada paleoliticului superior, sulița de lemn avea vârful ascuțit armat cu piatră, os sau corn uneori sulița avea crestate șanțuri longitudinale în care probabil că se puneau anumite substanțe otrăvitoare utile efectului vânătorii Sulița de aruncat la distanță avea vârful dințat pe o anumită porțiune asemenea unui harpon se folosea și lanțul confecționat din liane în schimb, în primele două faze ale paleoliticului, deci timp de aproape o jumătate de milion de ani, arma principală a primilor oameni, dacă nu chiar singura, a rămas țepușa de lemn nearmată, cu vârful doar ascuțit cu ajutorul unei lame de silex și apoi călită la foc pentru a i spori rezistența. Folosirea focului de către strămoșii omului datează din perioada paleoliticului inferior, acești hominizi, însă, sinantropul de pildă, ne-a transmis urme certe de folosire a focului. Nu știau deocamdată decât să-l întrețină, să-l alimenteze, luându-l din surse naturale, din incendii provocate de trăsnete, de căldura soarelui sau de meteoriți, de vulcanța, de aprinderea spontană a gazelor naturale. Nota 1 Mai există și azi cel puțin două triburi care nu cunosc niciun procedeu de aprindere a focului negritoșii din insulele Andaman din Golful Bengal și pigmeii Bambuti din pădurile de la granița dintre Congo și Tanganyika. Închei nota Începând însă din paleoliticul mijlociu, omul din Neandertal știa să producă singur focul. Primul procedeu folosit se pare că era folosirea unei bucăți de bisulfură de fier pirită sau de hematit cu o piatră dură, tehnica de a amnarului asprinzând o bucată de iască. Mai târziu, focul era obținut, cum procedează încă și azi unele triburi primitive, prin frecarea a două bucăți de lemn uscat. Din perioada paleoliticului inferior, încă și mai mult din perioada următoare, s-au găsit urmea numeroase vetre de foc. Focul serva pentru încălzit, pentru călirea vârfului țăpușelor, pentru a ține la distanță de grotele locuite animalele periculoase, pentru a le în timpul pânătorii și, în sfârșit, pentru a frige carnea și a o face astfel mai ușor de digerat. Probabil că în momentul când omul a observat că o bucată de lut căzută din întâmplare pe vatră se întărește la căldura focului, s-a născut ideea ceramicii arse. S-au găsit în perioada paleoliticului superior multe figurine de lut ars, dar niciun recipient. Locuințe la început, strămoșii oamenilor trăiau sub cerul liber, căutau firește să se adăpostească și în peștări în regiunile unde se găseau. Lucruri preferate erau și cavernele din preașma râurilor, care pe lângă apa de băut la îndemână oferau și condiții mai avantajoase de vânătoare sau de pescuit, în timp ce malurile înalte constituiau un bun adăpost natural. Începând de la sfârșitul paleoliticului inferior, strămoșii omului au ocupat tot mai mult peștările. La început, numai în perioadele de frig intens, contra fiarelor, peșterile erau păzite la intrare de un foc întreținut continuu. Nota 2 Boșimanii, vedașii sau indigenii din sudul Australiei locuie și azi, exclusiv în caverne. Unelte din Paleoliticul Inferior s-au descoperit și la noi, în zona dintre Olt și Argeș, de asemenea locuințe în aer liber și în peșter din Paleoliticul Mijlociu și Superior. Închei nota Existau și grote, dar se pare că acestea nu erau locuite, în care se oficiau primitivele acte de cult, de obicei în partea cea mai retrasă, dintr-o încăpere laterală sau în fundul peșterii. În epocele următoare, probabil în Paleoliticul Mișlociu, sigur în Paleoliticul Superior, au apărut locuințe construite, colibele. Primele colibe sau bordăi erau locuințe comune, folosite de un grup mai mare, S-au găsit urmele unor asemenea bordei amenajate în gropi naturale, adânci până la trei metri, căptușite cu pereți alcătuiți din oase de mamut ori din prăjini. Bordeile erau acoperite cu piei ale animalelor vânate, cu crenci sau cu pământ. Astfel de locuințe de grup, având forma ovală sau circulară, cu un diametru de circa 5 metri sau rectangulară, cu o lungime de până la 12 metri, aveau una sau mai multe vetre de foc. Dar nici acum și nici chiar în paleoliticul superior nu se poate vorbi încă de case propriu-zise de construcție având pereți și acoperiși ca elemente independente, ci doar de structuri primitive de tipul colibei. Așezările erau de scurtă durată, în funcție de prezența și de natura vânatului, precum și de natura ocupațiilor, în general, a celor care le locuiau. De multe ori, însă, așezările erau ocupate pe o perioadă de timp lungă, ca de pildă cele descoperite în Austria, în Ucraina sau în Moravia, putându-se întinde chiar pe o suprafață de mai mulți kilometri pătrați. Încă în Paleoliticul Superior se poate vorbi de adevărate sate de vânători, bineînțeles rare și de regulă cu o populație de 50 până la 100 de persoane. Nota 1 S-a calculat cu aproximație că în Paleoliticul Superior populația care ocupa întreaga suprafață a Galiei nu trecea de 50.000 de persoane. Închei nota. Unelte și arme Prima unaltă de care s-a servis strămoșul, omului a fost probabil un băț cu care scurma pământul căutând rădăcini sau cu care ucidea pietăți mai mici. S-a folosit de și de pietrele găsite în stare naturală, dar nici aceste obiecte nemodificate de hominis nu sunt propriu zis uneltea. Când acestor obiecte naturale li s-a adus o modificare menită să le sporească funcționalitatea, a apărut actul propriu-zis uman, primul act care, alături de folosirea și producerea focului, diferențiază indiscutabil specia umană de regnul animal și anume, confecționarea uneltelor. Ceea ce a marcat, de fapt, apariția tehnicii. Pentru confecționarea uneltelor, omul preistoric a folosit diverse roci ca granitul cuarțul șistul, și stul calcalul dur. Întotdeauna însă a preferat silexul, crămerea materialul cu cel mai înalt grad de duritate folosit vreodată de om până la apariția oțelului. Pentru a-și confecționa aceste prime unelte, omul a folosit două tehnici. Tehnica a prin lovire, prin percuția care despica așchii din bucata de piatră lovită, obținându-se astfel forma primă a obiectului dorit. A doua, tehnica de retușare a uneltei prin procesul presării asupra nucleului de piatră. Când omul preistoric a observat că prin lovire cu o altă piatră silexul se despică în aști, a repetat conștient acest act, căutând să dea bucății de silex forma funcțională dorită. În felul acesta au fost produse primele unelte de silex. Apoi a folosit și al doilea procedă, acela al presării, cu ajutorul unei bucăți intermediare de len sau de os, într-un anumit fel aplicat între obiectul percutor și un alta de retușat. La aceasta s-a redus timp de aproape 500 de mii de ani toată tehnica confecționării uneltelor de piatră. Tehnica ulterioară, mai evoluată, aceea a șlefuirii și a perforării pietrei va apărea abia odată cu Revoluția Neolitică. În perioadele Paleoliticului Inferior și mijlociu, uneltele caracteristice erau așa numitele toporașe de mână sau pumnare, în franceză cup de pont. Lungi de cel mult 25 de centimetri și atingând greutatea maximă de un kilogram de formă mic cu vârful ascuțit și marginile tăioase, ceea ce le făcea apte pentru multiple întrebuiințări. Aștile derivate serveau începând din paleoliticul superior la tăiat, la crestat, la răzuit, etc. În paleoliticul superior vor apărea tehnicii noi. În primul rând, tehnica de prelucrare a așchii, mijloc prin care se va obține un mare număr de răzuitoare de ferestraie, de altă pentru prelucrarea altor unelte precum și lame de silex lungi, înguste, cu destinații diverse, subțiri și cu ambele margini ascuțite. Tot acum vor fi folosite în mare cantitate vârfurile de silex, pentru zulițe sau pentru săgețile aruncate cu propulsorul. Dar marea noutate în materie o va constitui acum tehnica lucrării osului, a fildeșului și a cornului, mai ales către sfârșitul acestei perioade în faza magdaleniană. Nota 1. Paleoliticul superior se subdivide în principal în fazele de civilizație Aurignaciană, ale cărei începuturi s-ar plansa conform cronologiei Bray-Trump în urma cu 31.000 de ani sau pentru Europa Centrală 42.000 de ani. Gravetiană, circa 25.000 de ani, Solutreană, circa 18.000 de ani și Magdaleniană, începută aproximativ acum 15.000 de ani. Denumirile sunt date după numele localităților din Franța, unde a fost găsit respectivul material arheologic caracterizat. Închei nota. Prin aceste noi materiale și tehnici, paleolicul superior se prezintă mult mai diferențiat, mai evoluat în raport cu perioadele precedente. Din os și din corn se fac acum nu numai sulițe și harpoane, ci și primele ace. De cu ureche, obiect indispensabil confecționării îmbrăcămintei din piei și blănuri cusute cu fire din intestine de animale. Căci până la această dată singura îmbrăcăminte fusese o simplă blană aruncată pe umber. Cu siguranță că tot acum a apărut și o tehnică a de coșuri și eventual de rogojini. În zona Baltice, împletiturile sunt cunoscute în mezolitic. În fine, în paleoliticul superior au apărut și alte tehnici legate de producția artistică. Modelări de figuri umane și animale, inciziuni, basoreliefuri, statuete, precum și uimitoarele picturi din peșteri, istoria artei începe cu capitolul paleoliticului superior. Relații sociale nu putem ști aproape nimic, sigur, cu privire la raporturile sociale ale umanității din era paleolitică. Se pot face doar unele deducții bazate pe puținele repere arheologice de care dispunem. În legătură cu foarte îndelungata perioadă a paleoliticului inferior, este logic să presupunem că o societate, a cărei economie se baza în principal pe vânătoare, nu putea trăi decât în grupuri de cel puțin 20 de familii că funcția de comandă în grup o deținea bărbatul cel mai viguros și mai abil în ale vânatului, Ca activitățile economice, vânătoarea propriu zisă transportul și pregătirea vânatului, confecționarea uneltelor, culesul hranii de natură vegetală și așa mai departe, erau distribuite între membrii grupului în funcție de vârstă și de sex, că cel puțin uneori consumarea vânatului avea loc în comun, la mese comune, că pentru dirijarea acestor activități exista o oricât de rudimentare structură organizatorică și de conducere individuală sau colectivă, că trebuie să se fi stabilit și anumite norme de activitate practică de comportare în relațiile dintre membrii grupului sau dintre grupuri diferite, în sfârșit că aceste grupuri erau comunități deschise, mențineau relații de un fel sau altul cu grupuri diverse, inclusiv prin relațiile de înrudire. La concluzii ceva mai sigură ne conduc dovezile materiale datând din paleoliticul mijlociu, în special mormintele. Din aceste dovezi reiese că ritualul de înmormântare nu făcea nicio distinție între sexe, fapt care permite supoziția că nici în viață femeia n-ar fi deținut o poziție socialmente inferioară bărbatului. Nota 1. Sacrificiul funebru al văduvei, semn al unei situații de dependență a femei, va apărea pentru prima dată în epoca neolitică. Închei nota. Comunitatea de familie avea aproape sigur o importanță deosebită, ceea ce este dovedit de faptul că și copiii erau înmormântați alături de părinți, însoțiți de obiecte și bodoabe funerare. Despre un cult propriu zis al morților încă nu se poate vorbi, decât doar despre o grijă, un respect, o afecțiune față de defunct. Nota 2. Cultul craniilor la neandertalieni, într-un anumit fel dispuse și vopsite cu ocru roșu, ar putea fi, eventual, interpretat ca un act de cult. Închei nota În acest sens trebuie interpretată grija omului din neandertal de a-și înmormânta morții. Dar probabil că, abia în concepția omului sapiens, mortul continua să trăiască pe acest pământ ca înainte, invizibil însă și într-un anumit loc fix în mormânt, că rămânea un fel de cadavru viu, drept care trebuia să-i se pună alături de mâncare, să-i se dau uneltele, armele, podoabele lui și să fie așezat în groapă, într-o anumită poziție, ca și cum ar dormi sau ca și cum ar fi bolnav. Acum, în paleoliticul superior, putem admite că ar fi apărut o categorie diferențiată de restul grupului, persoana care și-ar fi asumat sau căreia i s-ar fi încredințat o anumită funcție de conducător spiritual. Această persoană ar fi magul, strigoiul, vraciul, vindecător de boli, primul profesionist al omenirii, șamanul din societatea primitivilor de azi. Nota 3 Se cunosc până în prezent peste 75 de figuri desenate sau pictate din această perioadă care au fost interpretate ca reprezentând vrăjitor, exorciști sau dansatori mascați executând un dans ritual. Închei nota dar asupra naturii funcțiilor și a poziției acestui conducător spiritual în cadrul grupului nu se pot face deocamdată decât supoziții. Nu putem cunoaște cu certitudine viața interioară a omului epocii paleolitice, dar cel puțin putem bănui existența la această dată a unor credințe animiste. Lumea spiritelor rele, maligne, era desigur considerată, cum va continua să fie considerată și mult mai târziu în epocile istorice, a fi și cauza bolilor ceea ce înseamnă că tratamentul era de resortul celui care deținea, măcar temporar, nu permanent, cea mai veche funcție specializată a vrăjitorului, a șamanului, a celui care va deveni mai târziu preotul vindecător. Medicina s-a născut odată cu religia, dar pe lângă o terapeutică ce se confunda cu magia, putem presupune și existența unei medicine cu caracter pozitiv, apărută odată cu descoperirea întâmplătoare a virtuților terapeutice reale ale unor plante. Marea calamitate a omenirii epocii paleolitice, când puțin indivizi ajungeau să depășească vârsta de 30 de ani, era reumatismul. Examenul osteologic a 86 de schelete de neandertalieni provenit dintr-o singură necropolă a găsit 92 de vertebre de osteoartoză cronică. Totuși se pare că rachidismul și tuberculoza nu erau încă cunoscute. În schimb, pe lângă faptul că reprezentările plastice ale numeroaselor venere steatop aveau un caracter evident simbolic, se crede totuși că diformitățile obezității erau efectiv frecvente în anumite zone geografice, ca azi la unele populații din sudul Africii. Credinței idei și practici religioase Apariția unor credințe, idei, atitudini religioase legate de anumite acte rituale de sacrificiu și de cult al morților este atestată arheologic într-un mod mai concludent, începând din Paleoliticul Mijlociu. Astfel sunt sacrificiile de animale. Se sacrificau animale întregi sau anumite părți din corpul animalului, în credința că în felul acesta vânatul se va înmulți și va deveni cât mai numeros. Nota 1 Obiceiul sacrificării ursului se mai păstrează și azi la unele populații înapoiate de vânători, de pildă la Tunguși, dar sacrificii de animale s-au practicat peste tot în preistorie, de-a lungul antichității și mai târziu până în zilele noastre. Închei nota. Uneori, obiceiurile funerare au variat în timp și de la o zonă la alta, sacrificiul se efectua sub forma de animalului ucis în apropierea sau chiar în interiorul așezării, în aer liber sau în grote, acoperindu-l cu pământ sau așezându-i se deasupra unelte de silex frumos lucrate or filderi. În unele cazuri, aceste obiecte erau colorate cu ocru roșu, ceea ce prin analogie de culoare evoca sângele și deși simboliza viața. Alteori sacrificiul consta în îngroparea doar a unor părți din corpul animalelor, mai multe mandibule sau cranii așezate într-o anumită ordine. Alteori craniul animalului era golit de creier, operație care probabil că avea loc cu un oarecare ritual, după care corpul animalului sacrificat era umplut cu pietre și scufundat într-un lac. În fine sacrificiul putea lua și forme de ardere a corpului animalelor. Alte concluzii mai consistente privind și ideile magico-religioase ale epocii preistorice pot fi trase și din considerarea cultului morților.